המספרים 1 עד 10 בנקבה. אחת. מורה אחת. שתיים. שתי תלמידות. שלוש. שלוש אמהות. ארבע. ארבע סטודנטיות. חמש. חמש בננות. שש. שש מסיבות. שבע. שבע חברות. שמונה. שמונה מחברות. תשע. תשע מנדרינות. עשר. עשר ילדות.